Їв пусті кишки, коли є на світі таке добро, як оця ваша кров'янка. Зозуля зацмакив товстими губами, а я ще раз подумав про те, який мудрий мій малий брат, що відмовляється робити кров'яні ковбаси для всіх оцих зозуль. ПРОВОДИ «Мій синочку, мій рідненький, мій синочку, мій дрібненький, дитятко моє любе та миле, куди ти вибралась, від киля тебе визирати, від киля тебе виглядати з народних голосінь?» Марсель була розгублена, стривожена майже в паніці. «Що ти наговорив йому? Ну, не вже хочу таку хвилину, ти не міг стриматися». «Вас, сміянів, ніщо не змінює, навіть смерть!» «Він подзвонив мені, страшенно обурений твоєю поведінкою. Хто він?» «Сирота? Голова урядової похоронної комісії?» «Ти ж казали, терпіти його не можеш. Яке це має значення перед лицем Маркерієвої смерті?» «Ти нічого не розумієш. Ви сміяни всі однакові. Маркерій лежить мертвий. Йому тепер байдуже, що буде зі мною?» Ти теж думаєш тільки про свої принципи. А хто подумає про мене, про нещасну вдову? Не така ти нещасна. Дадуть тобі пенсію, як там у вас ведеться у вищих сферах. Буде жить не то жить. Ти ж не колгоспна доярка з покрученим ревматизмом руками в нетопленій хаті. Облиш свої вульгарні порівняння. До того ж, всі твої колгоспні доярки – як ти сам визнаєш, мають свої хати, а що маю я, а що маєш ти квартиру на пів гектара і дачу з десяти гектарною садибою. Ах, ти вже все поміряв і переміряв. То знай же, у Маркерія не було нічого, і як то нічого? Дуже просто. Все державне. Оця квартира, дача, всі меблі, люстри, килими, посуд, телевізори, вся радіотехніка. Ну, чи я там знаю, що ще? Книжки хоч ваші? Книжки йому присилали. І всі видавництва – обов'язкові примірники. Багато дарували. Мабуть, книжки належать нам. А одяг? Штани в нього були свої чи теж державні? Спідниця на тобі, чи я? Який ти нестерпний, грубіян, Миколо! Я нещасна вдова, а ти в таку хвилину? Пробач, я такий справді грубіян, але в моїй дурній голові ніяк не вміщається оте, що почув от тебе. Невже можна було так жити, нічого не маючи? Усі так живуть. Хто всі? Вище керівництво, так положено. Я дивився на цю, власне, чужу мені жінку, задягнену в чуже. Радянські міщани гордо звали його імпортне шмаття з безглуздою зачіскою, яку її ще сьогодні вранці вибудували. Мов, вавилонську башту послужливі перукарі, яким вона терпляче підставляла голову тоді, як її чоловік лежав десь мертвий. Дивився я на цю жінку і не міг нічого збагнути. Ну, нехай її душа так зачерствіла від райкомівських засідань і активів, що навіть смерть найближчої людини не могла розламати ту кору, якою вона взялася. І Марсель, замість посипати голову попелом, прикрасила її вавилонською баштою. Але ці її розмови про квартиру, меблі, тарілки... Телефони, мабуть, теж не ваші, киваючи на різнокольорові апарати на низенькому столику, спитав я. І телефони? Хіба ти не знаєш? Коли знімаються з посади або так, як оце з Маркерієм, то приїздить спеціальний чоловік, який зветься Устранітіль, відрізає кусачками проводи і забирає апарати. Бо це ж урядовий зв'язок. Міський тобі хоч залишать? Не знаю. Я нічого не знаю. Далі я вже не розпитував. Вони жили, як у готелі. Нічого свого, все чуже. І вони теж, виходить, чужі тут усьому. Марко тикав мені в очі моєю нивою. Ось у тебе машина, а в мене машини немає.